Джо Аберкромбі, на лезі клинка. Харків, Клуб сімейного досуга, 2018 рік. Кінець. Логен мчав між деревами, ковзаючи басими ногами по мокрій землі, твані і вогких соснових голках. Відбігу йому дерло в грудях, а в голові бушувала кров. Він спіткнувся і розпластався на землі, ледь не протягши собі грудей власною сокирою. Так і лежав, відсапуючись, вдивляючись у тіністий ліс. Всього мить тому шукач був поряд із ним, це точно, а тепер наче крізь землю запався. Куди запропастились інші, також загадка. Ото вже лідер погубив усіх своїх хлопців. Треба було би спробувати повернутися, але його оточила шанка. Він відчував, як вони рухалися між деревами, а їхній запах бив йому у ніздрі. Здавалося, ніби десь зліва кричали, мабуть, там оточилася боротьба. Логін повільно звівся на ноги, намагаючись не шуміти. Тріснула гілка, і він вмить обернувся. На нього летів спис. Загрозливий на вигляд спис, з яким на нього несся шанка. Чорт! Він кинувся вбік. бік. Послизнувся і впав ниць, а тоді з тріском покотився через чагарник, що митить, чекаючи, коли в нього спину встромиться спис. Важко дихаючи, звівся на ноги. В нього знову цілилась блискуча наконечка, але Логен ухлився і сховався за широким стовбуром дерева. Щойно він визирнув, плоскоголовий зашипів і замахнувся списом. Логен лише на мить вигулькнув з іншого боку, а тоді відскочив, обігнув дерево одним стрибком і, завалавши на все горло, рубанув сокирою. Лезо із хрускотом увігналось у череп шанка. Пощастило, втім, Логін вирішив, що на дрібку удачі він заслужив. Плоскоголовий завмер, приголомшено кліпаючи. Тоді захитався, по його обличчю текла кров. Врешті каменем упав на землю, видирши Сукиру з пальців Логіна, і затіпався біля його ніг. Логін спробував вхопитись за руків'я Сукири, але Шанка якимось чином досі тримав свій спис, і його, наконеччя, шалено хиталося у повітрі. «Ах!» Скрикнув Логін, коли спис черкнув його руку. Він відчув, як на його обличчя впала тінь. Ще один плоскоголовий, і туди бісок ремезний. Уже летить в стрибку, витягши руки. Нема часу, щоб вирвати сокиру, нема часу, щоб відскочити. Логін розкрив рота, але сказати нічого не встиг. Та що тут зрештою скажеш? Вони разом гепнулись на мокру землю і покотились по багнюці, колючках та зламаних гілках. З гарчанням дерли і товкли одне одного, Логін з розмаху влетів головою в окоренок, аж у вухах задзвеніло. Він мав десь ніж, але не міг згадати, де. Вони котилися і котилися по схилу, і світ кружляв разом з ними. Логін хитав головою, щоб позбутися дзвону у вухах і побіжно задушити кремезного плоскоголового. І кінця тому не було видно. Розбити табір біля ущелини здавалося чудовою ідеєю, підкрастись ззаду було неможливо. Проте тепер, коли Логін зісковзнув на животі з краю скелі, ця ідея втратила свою привабливість. Його руки шкребли сиру землю, саме багно та брунатні соснові голки. Його пальці намагалися за щось вкопитися, але спроби вхопи порожнечу. Він почав падати. З горла вирвався притлумлений зойк. Руки у щось вчепились. Це був корінь дерева, що стирчав із землі на самісінькому краю ущелини. Логін погойдувався у повітрі, сапаючи, але тримався міцно. «Ха!» – вигукнув він. «Ха!» Він був досі живий. Кільком пласкоголовим не прикончити Логіна, дев'ятипалого. Він спробував підтягнутися до краю скелі, але не зміг. Щось важенне вчепилося в його ноги, він глянув вниз. Ущелина була глибокою, дуже глибокою. З прямовисними кам'яними схилами. То там, то сям з розколен визирали дерева, що росли прямо в повітрі, тягнучись гіллям до порожнечі. Далеко внизу вирувала річка. Швидка і люта вона шумувала, умиваючи визрублене чорне каміння. Все це ясна річ не втішало, однак справжня проблема знаходилась ближче – Кремезний Шанка усе ще був з ним, і, міцно вчепившись брудними руками в його ліву ногу, поволі розгойдувався з боку на бік. «Чорт!» – пробурмотів Логін. Оце так встряв. За своє життя він встиг побувати у бувальцях, але йому завжди щастило виплутатися, щоб потім співати про це пісні. Втім, щось гірше за цю ситуацію важко було уявити. Це змусило його задуматись про власне життя. Тепер воно здавалося йому гірким і марним, нікому воно не принесло добра. Було сповнене жорстокості, і болю, поміж якими одні лише розчарування та негаразди, його руки починали втомлюватись у передплічах пекло. Не схоже було, щоб кремезний плоскоголовий збирався найближчим часом падати. Ще й більш од того за цей час він підтягнувся вище по нозі і зараз зупинився і ствердлив його поглядом. Якби на місці Шанка опинився логін. Він би, напевніше, помислив «Моє життя залежить від ноги, на якій я вишу краще не ризукувати». Людина радше спершу рятуватиме себе, а не вбиватиме свого ворога. Проте, на жаль, Шанка мислили інакше, і Логін про це знав. Тож він не надто здивувався, коли плоскоголовий розтулив пащику і уп'явся зубами в його литку. Застогнав логен, відтак заверещав і взявся з усіх сил товкти своєю бусою п'ятою, аж поки з голови шанка не почала юшити кров. Але той не переставав кусати, і що сильніше логін копав, тим більше його руки зісковзували зі слизького коріння. Він вже тримався за самі його кінчики, та й ті могли обламатися будь-якої миті. Логін спробував забути про біль у долонях, печію в руках та про зуби пласкоголового, що вип'ялися йому в ногу, а натомість подумати, як чинити далі. Треба падати. Вибір був так собі – каміння або вода, тож розмірковувати нема про що. Коли маєш якусь проблему, краще її взяти і вирішити, аніж потім усе життя боятись. Так сказав би в батько. Тож він міцно вперся вільною ногою в кам'янисту поверхню, Востаннє глибоко вдихнув і з останніх сил метнув своє тіло у порожнечу. Логін відчув, як його ногу відпустили спершу зуби шанка, потім чіпки руки і на мить він звільнився. А тоді почалося падіння. Швидке падіння. Повз нього шалено обертаючись промайнули стіни, ущелини, сірий камінь, зелений мох, клапті білого снігу. Логін повільно перевернувся у повітрі, безцільно махаючи руками і ногами. Надто наляканий, щоб закричати. Зустрічний вітер шмагав по очах, шарпав за одяг і не давав вдихнути. Він побачив, як кремезний шанка врізався у скелю. Переламався, відбився від неї і полетів. Безсумніво вже мертвий. Видовище було приємне. Втім, Логінова радість тривала недовго. Його зустріла вода. Вона вдарила Логіна у бік, немов немовоскаженілий бик, Вибила з легенів повітря, висадила з голови всю тяму і затягнула в глибоку холодну темряву.